att äh, vi vet om det här gasprojektet, och där är en socialmiljö- och och, och det konstaterades en hel del brisvättigheter. Och på politiskt plan så, så tror vi alla kan konstatera att, att det var rätt så förutsatt att det här projektet kommer att gå vidare. Och, och det där, nu är jag äh, rädd att det här eventuellt kommer att gå enligt samma rut. Spårvagnar har en medgående att framåt och på hög politiskt nivå så, så finns det en vilja att, att få in äh, vinkar noterar att är det i kommunen occasioner med mer att det nu så att liksom här något svårt vilka realistiska möjligheter finns det att vi ska bromsa upp det här direkt i så att det blir fler konkreta alternativ och inte bara stoppade. Jo, ja, på på så frågas om att vilka möjligheter finns att bromsa upp det så så Stefan är inte svara men men men det här här i det här projektet, som i all annan planering, så finns det juridiskt det här, det här bestämmelser om hur sådana här saker ska gå till vägen. Om vi då tar det, det, det här, den här beskrivningen som ni nu får i september, jag upprepar lite vad jag Det är ingen beslutsprocess, det kan man inte besvara. Men sen när planeringsprocessen sätter igång så då kommer det en hörande. Och när det sedan då fattas ett beslut på basen av, av, av beslutsprocessen, det säger då att man beslutar att ja, det ska få byggas. Jag har observerat det här med två kommuner. Så då finns det en möjlighet att anföra besvär. Men jag vill inte använda ordet skjuta fram Utan då, om det är ett besvär, så ska det finnas en juridisk grund för att man anser att det inte ska förverkligas. Och, och den, den processen är... Den är om man nu säger på det viset som det är så... så från, från det att beslutet har fattats i kommunen så är, kan det räcka mellan tre och fem år för det, det beslutet vinner raga krafter och de går ända till högsta förvattningsvis. Sen ska vi också göra det också att, att här är två skede, ena i generalplanen eller den planering som enligt delande lagstiftning ska göras. Det är Sen är byggnad så. Alltså. En annan. Så, så att, att här är nog, här är nog en, en väg att gå ännu innan det här är klart. Men, men det är ju, det är som sagt vi ska leva enligt våra lag. Tack. Tack. Ne det det ja. Det var bara bara första. Ja, det har ingen grens att i det här. Mellan olanti. Och han är världsråd på chef för, för Ravva Repola och var synnerligen involverad också i, i, i den här industrin. Han sa att de här medlemmarna som byggs ute i haven aldrig kommer att betala sina investeringar. Ja, men, ja. varsågod. Ja, det är ju inte enbart frågan om kommunernas beslutande direkt, att alltså här, det här området förstås är det statens så där kommer väl också statens beslutsfattande in i Lille, i det långa loppet. Jag är inte någon motståndare mot vindkraft, men att det där... Atomverket de, de, de har jag motarbetare på medlemmarsålarna. För att de kan man inte, som jag sades redan, de kan man inte plocka bort sådär bara. De, de står där de är menas vindkraftverk har man ju sett här i Bara Sund exempel på att de är borta där är skogen likadant som det var det något, något stora problem att flytta dem ut i havsörelsen, det är Å andra sidan kan man att mig inte om man ser i horisonten en vindkraft på det viset. Och på andra sidan, som Kärgårds här sommarbo, så man inte ha. Man måste upp på ett högt berg där på Brännberget, så kan man just för just kömmen och havet eller skogsranen. Jag vet inte om det liksom stör, men att här har kommit fram så många olika frågor som måste lösas först. Om, om, om. Sen kan vi ta stånd till när vi har sett den här utredningen. Tack för det. du har vet om mm. det och sen ett till, hur En fråga till kommundirektören. Det är, som ni sa på två skilda områden. era är raseborg i och kommun. Hur går det då i det fallet att ponerat Raseborg skjuter dig samt in och säga ja. ja eller tvärtom? Det, det där är en intressant fråga som jag inte kan svara på i det här kedet att det. Är, det är väldigt mycket helt. Och, och det här är något som bägge kommunerna kommer att grona på vad kommer statens tyndigheter också att få Och En annan fråga som gäller, gäller det här. Eh, vi tampades i forna äken med, med generalplanen för den östra skärgården i nästan 20 år. Ja, 1997 så köpte den i sank efter att Ekenhästad hade i nio år då placerade ut byggrätter på olika orterställningar. Då var det staten, miljöministeriet som köpte i sank för att det var för mycket exploatering av kärrgården. Bland annat med den påföljningen att kär, alltså de som lever och bor ute i kärrgården så kringsfasna lever i det att kunna uppföra Stugort, och. Hur är det nu med den här generalplanen som gäller i dagens väg? Ingår den här, den här vindparken där? Eller, eller liksom ska den generalplanen rivas upp och, och detta områdets industriella verksamhet adderas till? Ja, jag, jag kan svara på det här den här frågan inte alltså Vi har inte så långt Men så som jag ser det här vinner ju sig nu på ett område som hör till Ingåms generalplan för utresjärfundet. Och det är inte tänkt att den ska granskas som helhet. Och om, om det här område om vi generalplanerar, liksom att man undersöker möjligheter att ändra generalplanen för det här området, så går det till och på det viset att man tillsammans med statliga miljömyndigheter eh, avgränsar det här området till det. Man, man ser att vilket område berörs av det här, det är enbart det som det, som det här då sedan generalplaneras och ska andra lämnas utanför. Nu vill jag poängtera det som har varit och det planeringen, och det kom Just här fram när jag försökte lite krummeloriskt svara på den här frågan. För det vanligtvis att vad kan vi göra för att tromsa det här? Det som har varit problem med de här kärgårdsplanerna är det att planeringsprocessen har tagit så länge att lagstiftningen under tiden har ändrat. Och man har fått börja om från noll. Det som man har startat med gäller... Men när man kom till näst kapitel kapitlet och då fick man börja komma från första kapitlet. Därför tar det så att jag, eller att ta då en väldigt på att det här beträffande den här äh, begränsade generalplanen när vi vill kalla det som så. Den började ju då gälla i de två, bägge kommunerna, bägge städerna vad man vill kalla det för. Och det, då kan det ju där den i det inte det, så att säga.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 Oletetaan, että jatketaan jalujärjestelmää, koska on joulua veetä, että on joulua veetä, että on joulua veetä, että on joulua että on joulua veetä, että on joulua veetä, että on joulua että on joulua veetä, on joulua veetä, on joulua veetä, on joulua veetä, on joulua veetä, on joulua veetä, on joulua on jag, jag, jag kan säga att i detta skede Jag konterar ändå att några på något vis Behandlar det här en varm Vad får man? Men det finns i, i den här utvärderingen en berättning Som då kommer det I och med att det där, Det som jag har här nu är ett utkast så, så anser jag att det här innehåller den här beskrivningen så det är det bästa att efter att den har kunnat så, så. kommer det. Ja, Men det, det, inte, det inte. tagit inte. Då det inte. Då var det inte. var det det är det inte. Då det inte. Då var det inte. Då det är fast det inte. Då var det inte. Då det inte. Då det inte. Ja, det inte. inte. inte. det Hela det här området byggar på landskapsplanen. Det är betydligt större. Det, är det kan jag inte ta ställning till sen i landskapsplanen. Det är större än så stort som det har varit i landskapsplanen. Så hela resanen är ju inte i landskapsplanen. Då måste vi inte röra sig om. En kommentar. En kommentar. En, en kommentar, Peter. En kommentar till det där. Jo, alltså på senaste referensgruppsmötes kom den här frågan upp. Att hur är det när, när det där området, planerade områden nu är mycket större än det som finns inritat i landskapsplanen. Man kunde inte svara på frågan ännu. Den höll på att utredda, samman att Om det måste göras om landskapsplanen eller inte. Ja, jag heter Pia Lindman och uh, vi har stället i Fagevik på Majdag över Kurviken och vår båtplats tittar rakt in på den där möllan som ligger kvar där på Åsen på Bara och det där, utan att nu ha någon sorts varken bu eller bär om den här vindmöllan och, och det som håller på att hända nu så skulle jag gärna ställa en fråga gällande demokratiska processer och fakta som jag tror är de viktigaste som ska fullföljas här så hur är det med besvärs förfaranden i detta skede att till exempel påverkar det om man har kritik att ställa mot Rambås sätt att göra utredningar. Och det, bakgrunden till det är att jag har en vän som bor i Tienala uppe på landet där och de hade ringt henne och frågat, Rambol hade ringt henne och frågat, vad tycker du om vindkraft? Jo, det var bra det och sen så hade de sagt att det ska det planeras ett vindkraftspark i, i Rasibårs och Ingvar Att Vad tycker du om det? Jo, det, det skulle ju vara jätteduft att vi behöver ju grön energi. Därförsta frågade, har du fått någon information om det här? Nej, det har jag inte. Och därefter så var diskussionen slut. Och när jag talade med henne så frågade jag att visste du att det ska komma på havet, på havsbotten? Nej, det visste jag inte, och det låter ju helt tomt. Så, jag menar, att det var då i samband med det här som kom det på Västerbundet en stor jutto om, om det här, att vad tycker om vindkraftsidén. Det här är ju otroligt. Så kan man, kan man alls liksom ta upp det här? Är det juridiska grund till kritiken? Ja, varsågod. No, om, om jag svarar direkt på det, så det där är eh, ända fram tills att slutligt beslut har fattats. Så det, det är då en uttänning av generalplaner som så, så, så det är på det slutliga beslutet man kan anvika. Så, så man kan inte kritisera Rampart? Jo, man, man, man kan kritisera och man kan, och det som ni gjorde, då, jag konterar den, jag, jag upprepar lite mer. Men att nu då, under den tiden det är framlagt två månader påseende, så kan ni säga alla de är frisk. Sedan rent juridiskt, när det här beslutet har fattats, så då kan man, om man så anser, ansålla ett besvär där man säger att den beskrivning inte har inte rätt. Sedan ska jag betona, det är just med sådana här förfrågningar och så vidare, det är det att, att eh, nu behöver den här förfrågan, den är som att det in. kan inte ta det. som har kommit till delarna behöver inte ha direkt koppling till det här. Utan man kan ha gjort en undersökning allmänt om hur man förhåller sig till, till vindkraft. Nu ska vi veta att jag har själv vill ställa en fråga gällande vindkraft och hange ut. Så de här behöver inte direkt hänga i här finns i miljökonsumens också hur ordsvorna förhåller sig till det här. Men det är, det är sådana saker som måste språka skriva. Får jag reflektera kort det där Pia vad jag säger det återigen? Att det är ett språkprojekt norraterande så att jag undrar vad det är att Erik, en kort kommentar. Jo, en kort kommentar. Allt som jag hör är den här Telefongallupen här, resultatet av den och inläggningen så står det. På uppdrag av Finlands havsvind AB genomförde TNS-gallupen telefonenket där man utredde Ingo-bornas och Raseborgarnas inställning till den planerade havsvindparken i det öppna havsområdet utanför Ingo och Raseborg. Enkäten var ett led i miljökonsekvensbedömningen av projektet så det har i det här fallet inte hjälpt andra projekt Utan det har hjälpt det här Sen kan jag säga till det att, att jag har inte hört En enda person I Borgesunds som har blivit uppringd och jag har, en, och jag har en förklaring till det helt logisk förklaring För eh, Borgesunds område Har riktnummer 019 Samma som Rasiborg Och Ingo har 09 Och nu har man sett På Rasiborg och taggin 019, och så har man sett på Ingo och taggin 09, och, och bara så har ramlat emellan. Det leder inte riktigt liten en kommentar. Vi ska vara försiktiga i det här skedet. Jag tyckte här just här att majoriteten av de så kallade ord tyckte att det här inte var bra. Att här finns faktiskt nu i Västomjön flera olika projekt på gång att att de är lätta att följa för mig själv men att det är det var nåt typ av 25 till procent av av liksom det här området i morgon som inte tyckte att det här området kritiskt. Ni är Okej, okay. att Jo jag, jag ska bara kommentera det där. Hemligheter, primitivt men minst är Min att du blev upprinn, men hon kan inte varken latin eller fins. <laughs> Nej, en finsk där som som oh, hon dröjtar det var något sånt där. <laughs> Bra. Så kan det gå. <håll> Kära vänner, jag avslutar nu det här möten. Ni diskussioner får fortsätta här med eh, det där med kaffedrickande och köpande av teskort. Men jag skulle vilja säga ännu här, ett ögonblick innan ni sticker ut. För att täcka den här opinions, eller kompensera den här bristfälliga opinionsyndersökningen som har gjorts så arrangerar äh, arrangera den här äh, arbetsgruppen en opinionsundersökning i området sjökord 32 och halva 33. Det vill säga alla de fastighetsägare som bor och lever inom ett område som angränsas av Kolhamnen fare ut, med stora Fagerö, rakt ut i havet och ner till, sen till vänta, nu, inre, inre Ekenäsfare och rakt ut vid Gästas. Så de, de som har egen fastigheter inom det här området kommer att få en fråga Tycker ni om, ska vi ha vindmöleprojektet eller ska ni inte ha det? det, kommer ja eller nej Och senare sker det i september, augusti, september, september kommer vi att reda för resultatet A, Hur många har svarat, hur många har svara? ja, hur många har svarat nej Och hur många ordspord har svarat ja och nej Tack ska ni ha för livligt